بسم الله الرحمن الرحيم وتحقيقه اي وتحقيق هذا الكلام ان استمرار العادم لا يفتكر الا سببه مخلا خبره ذهن کی کہے دا حال بارکہ خبر رواني او غرايش او کنيش او رانی تا کي اخيري خبر چې موږ کوله او امل منفي مازي منفي کي خبر روانه او مازي منفی کي جواز دامرینو رهنو دا غير پر تاسو ته مخکي ويلي پدې تیر سپا کي چې د دلادت کي په مقارنت باندې مشابهت دی لري د مفرت سره او ولني دیラル په کار دوه اصول مفرت کې حصول دی او وزاره منبي کې حصوله نشته مشابهت نشته له هغه وره علامه کار بیا د تاسو تته تفصيله کو چې په مقارنه څنګه لات کې داږي وجهم ثابت کړه او د طيب په حصول دلالت نه کینو داږي وجهم ثابت کړه خودی کې تاسو ته هغه خبره دا کړو چی پا دے که دا دا پیدا خبر جواح چی پا مکارنط دا لانت که نود دا دو جنبی چی پا دے که نبی دا پنبی کی استمرار دی مازمت پیدا نبی دا پنبی استمرار دی لہذا دا حال تا نیز دیکی که مکارنط پیدا کی صحیح شو خبر رغوانا پا مازمت پیدا کی جواز دا امنہ رہی صحیح شو مکارنط پا کشتا حصول بگی نشتہ بیا مقارنات پاکستان مقارنات پر سلسلہ جن پکې استمرار ده نو اوس ددک دک استمرار لپاره د اوس دل تک دا تحقیق کې په د تحقیق کې دا خبره هغه ثابتې تر په باندې وکول با سر پوښ نو دغه غیر او د دل تک تحقیق دې دا کرام دارې چې استمرار العدم دا مفکر نوی سبب ته استمرار العدم یو شی آدمی دی نو سبب ته محتاج نه یې اسلکه دې نه ني نشو نه دراله اخص شی ته محتاج نه ده نه بيلې ته ده اې شی ته اړتیا نشته هو کو اوس د دې غلا و علي استمرار تا ثابت ہے. دا سبب وجود ته مختاج دا بجلی به خاام مخالي یا نوسلسل خا مخله کلی یا بری به نوسلسل خاامخله کېدلی نوغ ث مستمره ته مختاج دا وجود چې د اوغه سبب ته مختاج دی او نه چې دا دا سبب ته مختاج نه ده خبره نو دا خبره د کوي نشکل لنفي کې سبب ته احتیاج نشته تر هغه کې استمرار شته پای کې استمرار شته وسره سره زه ته توکيله تحقیق وي تحقیق حاضر کرام تحقیق د کلام چې په ماضی منطقي کې هغه کې دوا پای کې مقارنه مقارنه د منطقي د وجه له لږه کې استمرار ده تحقیق د خبرداري الله استمرار لادم استمرار لادم چې کوم د لایق فکر دامن محتاجيږي الی سبب نیو سبب ته صحیح شه په خلاف استمرار الوجود په خلاف د وجود مستمر مستمر محتاج وجود مستمرواله اما مستاجد سببت چې سبب موثره لوجود وی نو وجود به وی او که سبب ختم شي بې دي بشي یعنی مقصود دا دی الله بقاء الحادثي بقاء الحادث شې د وجود شې او هو استمرار وجودي چې استمرار وجود د ک حادث شې یحتاج دا محتاج اله سبب الموجودين او سبب الموجوداته لانه وجود عاقب وجود اند وجود د پیو وجود سره رستد بل وجوده مسلسل ده د وجود ول ابو غل وجود الحادثی سہ ولا بدی وجود حادثیش شه حادث لپاره موجود شی لپاره د سبب نه په خلاف د استوار لادم باندې فإنه عدم محضه عدم محض ده انه نه محتاج دا وجود د سبب تا بل یت به بالكافیه مجرد انتقاد د سبب د وجود بجلی مت لندره نشوال ده لپاره کافی ده اول جره لري وی وی ملګره لپاره مسلسل د بجلی وجود لازمي دي بل يتي هي بلکې د دې لپاره کافي دي دا استعمال د نبي لپاره کافي لري مجرد انقضاء د سبب د وجود ول اصل په حوادث او اصل په حوادثو کې ادم ده حتی يوجد ايله حتی د دې چې دایل لکه موجود شي نو دغه حادث حادث شبه موجود شي ففالجمله نو هر قلعات چه جملا که لما کان الاسلو پی المنپی پی مازی منپی کی نو حسل من اطلاقیی اطلاق نا حاصل چه دلالت پا مقارنة بانده اما نمزه انترانه کلم ایل اکا چه پاغی که متلکن متلکن پاغی که نفیده که دو صحیح شکی که دو سر دامس وغیره نشته مجکلما ماضی کې نفی دا او نفی مطلق دا صحیح شولې له هغه پدې استمرار د مستقل دا حال تر نږدې کې تحدث تر نږدې ځکه نفی jira adam چې هغه سبب ته او سبب ته محتاج لده له لهذا د دې وجې لا د ماضی منفي اغه مقارن د چا سره د حال سره نو د دې وجب په پرتله مقایسه په دې کې مقایسه تر هغه له هغه وراله نه دی پکار محمد الثانی اس پحصول دلالت نکی پحصول دلالت نکی او دا اغیقا جنت ذکر که جیزا پورا ثابت که چه مقارنات ستا مپرد سر مشابہت و شتا محمد الثانی هر عدم دلالت کے پحصول به صفت غیر ثابت بانده عدم دلالت او مپرد کے دلالت پحصول به صفت بانده تا سوئے لئے اوپر مپرد کی دا سر مشابہت پوت شو لیل اصل الحال حال الموپردتی یا تدلو علی حصول صفت او دلتا کسی شیره؟ آدمو دلالتی ہی علی حصول موپرد سرا مشابہتو نشتا ولی دا منفیدہ او پا منفی کی پا حصول صفت دلالتو نئی پده پیو حصول دلالتی چیدہ شیع ثابتو ندے فلی کونی ہی منفیو ندے وجنہ چیدہ منفیدہ من وجہن موپرد سرا مشابہت پا مکارنت کیا من عدم موکارنیت پا حصول دی صفت کی دی که حصول پایی که حصول نو یه مشابهت دیوی چیو رالا بلوی مرالا کرا علی رالا و کنی رالی می رالا چکل منفی در خبر ختم و این کانت اسمیت فالمشهور جواز و ترکی ها بیعکس ما مرنی پی المازی المثبت دی دلیل بانزال پویس که یه دی دلیل بیانی پا تحکیز سرا داوز همون گاشوا دا چه هر کل جمله اسمیی نو تر بج اګه زه خبر شو وره جائز دي او لره وله جائز په دغه ډول دوه خبره پکار شي یاد مو پسره مو شابهات یو ادمي مو شابهات خو دې وی چې په ماضي مثبت کې کې وږي تیری شي ونه غوړ ټکا asa ga بس شارح هيته ولټкай دلالت په اسميه کې په مقارنه باندې پتا ولګیږي چې ماضي نسبت کې په ادم مقارنه دلاله تو صحیح شګل عالت آدم مقارنت بانده چو دلتا پا دلالت بانده؟ دلالت شو او عالتا کی پا خصول نصفت سابتا بانده اه این صفتا بانده اینا لخصوص بچا ورا دا تاو گرالا دی چی بیان کی دا دا بیان کی چی مصبتا کی کم درشن انتکه عدم دلالت په مقاربت ودلته دراوت په تصبات نه اځب په حصول د صفات باني دلالت وو اځب د حصول د صفات مقاربه باني حصول د صفات ثابته باندې لاته نشته بهر کم اغه دواړه وجه شته مثال پهش کی دلیل به پیش کیه دلیل پهش وې لکه وقشا دهوان کالت اسمیتن کرا جمله اسمیه حالوه کشی رو فا مشهور و مشهور چی جواز و ترکی حاگه مشهور جواز و ترکی رو ده او وو دلیلی سری ده اعکس مره دلیل ده د دلیلی چکم ترشوه ده پا مازی مصبت وی اگر او تا اوٹکا اگر انایر دلیلی چه اوٹکا کنو آو ده او ده او دلیل پا تبا مو او لگی وقشا اوٹکو مند د الک <عالت> <تن> <muchans> دلیل نشه لکان نه ها مستانه راته زکه جمله اسميه کې استمران صحیح ګوزمانه نشته مازي حال استګبار د دلیل شخه لا على حصول صفه ثابته نو پتاولې کېدل ته درته په حصول دو صفه ثابته لا, دلالت دلالت سپت لا سپت او دا دلالت نه پیدا اسميه په حصول د صفه غیر ثابته باندې او دلالت کوي صحیح شکله لی دلائتی حاق ولی دا اسمی دلائت کی علی دوام و دا پا غیر ثابتی لی دلائت کی دا دوام پا ثبوت بانی دا دلیل شی مثال مثال وکشواتا کلمتو فوهو الافی ما غصر خبری کولی دا اخلیماتا مخام مخوا وو پا گشتا لگا نیشتا ای مشافحن فوهو مشافحن الافی صحیح و اذن او دا المشهور ان دخول ال و اولى من ترک بل تر تاخد دا که مشهور دا چې و پر خدل پکار دی خدل تر تم دا خبره کوي چې و اذن المشهور دا خبره مشهور دا چې دخول چې کم دی دا و دا اولاده ترک نه تا په لوي جواز ترکول نشو اذن دخول اولى نشو مستوی کې د وکول شو صحیح علیک <التا> دخول ور اولاد لعدم دلالتها على عدم الثبوت لعدم دلالتها على عدم الثبوت عدم الثبوت باندې د حرکت کوي او کیره نبي جنفي اس بات یې په ثبوت دلالت کوي ثبوت په ثبوت دراته کوي او د ثبوت سره عدم راغو کوي ان پیره به ویژه وی ولهذا د پثبوت باندې رات کیدا پثبوت کی پثبوت نه چې کله دلالت کوي او اپ غیر ثابت دلالت کی مفرد نه لومقدر سره مشابهت شو و له اجازه څه شي کوي وو پکه وو کې صرف جائز شو اوس اولویت په هغه ځای باندې مع ظهور الاستداب بل الاستباب باندې راواله سپینشل ټوله را سرادت د دې نه چې پدې کې استينا په څرشه یو بکه استينا په معنی ګویا کې د دې استينا کې ولیداته ماقبل سرتري دوه خبرې شو نو سر په دمو پټ سرادت د مشابهت په ټکي دوه دواجنہ خو پکې و وروږی چای شو خو saw سرادې کې استیلاب ځان لواله دی یو ګل سر شي دا اکثر مستعلی فرازي اگر چې دلته مستعلی را ماقبل سره تعلق د سوال مقدره غیر جواب نه دی په مضبوط نه دا نو لحاظا یو گونا نورزا ثابت سو <تصفيق> نو لحاظا شو اولا شو نو دے زکاوئی معا جو حول الاستیناف نو رابط نو بحسن زیادت رابط نحو فلا تجعلو للہ اندادو و انتم تعلمون تاسو مگر اللہ دا پر شریکان پداس حال کے انتم تعلمون چتاسو ترجمه کئی دو ترجمه دے کئی و من اهل العلم والمعرفات انتم تعلمون مدلمو انتم من احلی العلو والمعرفات او انتم تعلمون سرام مفول و باسا تاسو پوئیگه ما بینه هو و بینه ها من التفاوت چه خدای پا او دا دی انداد و پا مسکی دیر لوی تفاوت سویشه کراک اکامل ذات صفات والا ادانا کس دی برابر شو دلیل برابر شو آپ دن که هر بگیخ اغا مسلک پیش کری داغه مسئله کرا کل <سؤال> کوي وقالا او والدي عبد القاهر ان كان المبتدا بالاسميه الحاليه ضمير ذل حل وجبت الواو هي پکیو مشهور دي بلغيره مشهور دي دي بلمې بل مشهور دي بل غيره مشهور دي وجوب صورت راو باسي يو صورت کې واجب ګرځي صحیح ښه کار دبلی دک چرې مقتدا په جملې اسميه حاليه کې ضمیر دو ذل <تصفح> حال بنو واجب دي چې کوم ضمیر د په جملې اسميه کې حاليه جمله د پای کې کوم ضمیر د اغذ الحال ترځیدې په بیا حب کې واجب لکه مثال پښې کړ جا زید و هو یله د زید دغه ورته جا زید و حال د زید کې یسر او مننه والا صحیح شه نو د دې کې دا و دی او اسمل او یا فعل خبري فعل برابل جمله لي اسميه حاليه اي کي خبر فعل وي او کي اسم وي لحجا نزيد او هو مسرع مسرع ني اسم نکلا جمله حاليه کي کوم خبر ده اغه اسم ده نو برابر خبر راځي کوم جمله حاليه ده پي کي خبر فعل وي او کي اسم وي کوجه هر كلا جمله حاليه کي کم مبتدا وي يا داس ضمير اجداجي وي جمله حالتا نو پدي صورت کیسه شوازته والعادي فقال عبد القاهر قال مت بالجمله الاسميه ضمير ال حال ضمير ال حال كها انكر الطرف خبر وجبت الواو سواء बराबर خبر كان خبره فين العجان زيد به حسرا او اسم النحجان زيد وهو مستر وهذا دليل ده. ده. ده او خد دليل سم ططاء دليل سم ططاء جملتا لا تترکو فيها الوح حتى تدخل في صلت العامل و تنظم إليها في الاسباط و تنظم إليها في الاسباط و تقدر تقدير المفرد في الله يستعنى فالحال الاسباط و هذا مما يمتنعو خواه دهوئی ده بارت تم گوره او زمان ده حاصل و خلاصی تم گوره دوڑا پوئیگه یا ما تبا توجیش ہے دهوئی چه طبع پا جمله حالیه کی وقل اپنه ده داد دهو مپروزه په جمله حالی کې د دوه دوه د مصرف مشابحاتو دغه ډېری خبره خوان لوا علت او دلیل زال د یو بل خبره ذکر کوي او دغه خبره تقریبا تقریبا د خپل دا دغه دلیل دی چې ترې نه د دلیل چي اې چې سلام ګنت سوچ کیږي په پولیسو دغه ډېره ده دې چې کوم دلیل بهترین دلیل دی او وایي چې کله ټول حال حل ګرځي کتاب پاګه کې ووکا نه پر سلد دا د تعلق, تعلق پر دی چې دا څه لږ د کامل ګرځاې چې کم عامل د ذهن حال تعلق پیدا کوي دا غیر پر یا بهر حل دا غیر پر تعلق پیدا کوي دا غیر پر څه لږ ځه نو پاغه صورت کې با لگا دا غیر لپاره یو کې دو غیره ګرځاې نو بیا په کې ته و زکا دا وزل مستقيل شي له دګره دا غل موغیر شي له او کو مغایرت د لادت کې جته مس کېراړي چې داوی د پویدا یو کېد د پواسطه د ژوند حال باندې کېد ولی نه خبره زه درا لیکم دا غل پر یو کېد ګرځه او دا, دا غل پر سلګرځه او غل سره په اسبات کې یو ځای کې او تیدا سي ګرځه ګوې دا غل یو جزء د کلمہ مفرد صحیح مفرد حلوي بیا و مراله خبره زه بیاو مرا او دا خبره چه دا وحازا من ماین پنه او او دا پا دیج دا مونگا چه پوری جمله دا چه کم مونگا وو واجب کو دا خبره پا دیجی که دیجی دا خبره پا دیجی دا خبره جا انی زیدون ان راکبان کی که دیجی یا باز انور جمله کی که دیجی خوچکالا دا سه جمله وی جمله اسم یوی په پا آغیب که زمیر دا سوی چه وقت دا کی راجی وی نو پدې کې دا خبره نشي کېدې چې دا دې کې دن ابتدیا وکېد او گزې او سلاب او گزاده پاره د چا عامل حال پدې کې دا څه کېدې او به چې غسل او د غریب لپاره کېدې شوې کېدا څه کېدې نشي فچې دې کې زې نو کې و واجب اوس دا دې خبره کې دا خبره ممتنع ول ده د پيو او ګد دلیل باندې بیانره او لمکه د عبارت ده تذکرې کا بیان د خبردارۍ ده چې جمله یمناه حالیه چې دا لا تترك په الهوه په کینشي پرخوره حتی ته دخل تر دې شداته داخله کی د عامل کی کې دوغره وتونه او تنظیم اله حق له اثبات او غیر صرف اثبات کېوزه کی ورتهقدره جمله حالیه ته اندازه کی په اندازې د موفرت باندې پشان د موفرت فی الا یستانف علی حق الاثبات دلیل پرزان لا استنافي اثبات وکړي ځله مستقل ثابته جمله وکړي وهذا او دا خبر چې ما قبل سره منظم کول غي سر په اسبات کیر سکی او کول کې درول دا منتلي اده پج ان زيدون او هو سره او دا, ون دا ورته دلیل دي دلیل دغه چې هر کله کاذ ذکر کو دوباره دې زید زمير راجه کو خبر ختم او دوباره دی بیاوه ہوا ہوئی دی زکر کولونا مطلب دار دی داغا زمیر در عالم منتصر مرفو نو گویا که داتا مستقل دوباره دا اغا ایسا مذکر که اغا ایسا مذکر که اغا ایسا مذکر که زکر زمیر زکر کولو اغا زکر کول دار دا یهودی او کچھ ری بالپرزو کا مطلب دار تسیچ کم تخبر زبر که جملی اسمیه که یسراو او مصر دا تا د اغه سره په اسباد کې یو ځای كله د دوباره د زیبرو کړه ضرورت نو تابلی جاءنی زیدن یسرع جاءنی زیدن مسرع دا څه بې ویل حمت چې هر کلاته دوباره زمیر راړې دوباره زیډراړې نو مطلب د د خبري دادې چې تا د اغه سره یو ځای كله لغ واره ورنکټه اغه سره یو ځای كله نبی نو نو پتا ولا کېږي چدا مقصود, <متحدث> مقصود استیناب ته او دی وی چې دلته مقصود استیناب ته او بیان ترا وړاندې استیناب کلمې په جدا کول به کار دی او استار او او بیان وړاندې وګه ګتام دا تا اور دا تا زایا کو یو مستند زل نو سر ذکر کول پتا دی او ته بیان وړاندې نو دې ته زایا کو بنو زيح دي <خبرتجا> دا تا بین کی مسکی دا بیزای اگرزو لغو دیکو او دا کلام گویا کتا دا سکوچ جا انیزید و عمرن یسرعو امامو جا انیزید و دا تا دا سا اگرزو دا دی مثل دی اگرزو یہ لگا کلام خودی مستانب کو او و په کې نه حل مستانه پټ نه کلام دې مستانه چې دوباره د نړۍ مستقل جنزه ګرځول وای دا وی سلاي ګرزوله نو وای دا کلام تاسو کله څنګه چې دا عمر ول جنزه لدا چې دبره ته زمير راغره سرګټه سره کې پلان کړه دا نه کول وای او دا دې کلام په شروګر ته دیاں دا ګمان کوي په کې مس کنه راغره سر لګېدلې نو مستانه کول او سره مستانه کول دا زع مستابته دي د بعتل د تعمد پر کړپدي کی او رالن پر کړپدي دا مستنقب کلام دی او اوپری کی واجب دی په دلیل باندې پوښی حاصل ده چې دوباره زمير رانو په مقصد تاع استینافت چه مقصد د استعمال دا دلاغي تفصیل کی ذکر کول نو غواړم کته اوس دا بیا مستنقب نظر زو بیا د داولونوالو د مستنقب کلام او اوپکې باندې نو سره د دې نه او مخصوص نورانی مستنقف مستفید مستنقف غزا دان دی باتل دی یقینا مستنقف ته قدی کې بغو راړې صحیح نوخه خدای عبارت له وند لګولو کې دا غاډي ګراندې موږ به بدو چې اره جمله یې سمې ته واجب دي کنه بیا چې دا جمله یې سمې په دې شکل باندې لږیا باقي فلش ته راغې بلې تایې لګي واخرتان وها ذن اذا اعدت هالكله دوباره ذکر زیدن اعاده وکړه 아트 ذکر زیدن دوباره ذکر کزای په ضمیر سره وجهه پر ضمیر الحلم فصل داره ضمیر منفصل بر امر کو کان بمنزله اعاده اسم هيدا په منزله اعاده د اسم دغش صریحا بانک فدی خبر ک لا تجد سبیل الا ان تدخل استو فی صله المجی تا تبلل نشتا چې تداخل ک اسراو د مجی کی او اغه سره وجه کی په اثبات کی تا تبلل ذکر نشتا لان اعاده لا تكون زکا د دی دا اعادا دا دوباره زکر کن لی حتی تو حتی تقصد استیناف الخبر عنه مگر دا دی دا پاری دا پی تپریده مگر دا دا د دا پاری چی خبر اکڑشی عنه دا دی زیدنا دی انه یسرا او کدا استینافی نشی و ایلا او کدا تا استینافی نکی و لکن تا ترکت المبتدا بموزیعات تا دا مبتدا زایه و گرزه زان لگه ورد دا سره سمرالا بین دا د و جعلت المبتوات او گرزو مفتده بموضعیات زایا و جعلت من البین او ده ده لغو او گرزو پبین زکتی خوصم نما قبل چره تعلیلی گانه کنه و او نرانه و اجرا مجرا ان تقوله او دا کلام تا گرزول ده قضاده ده بانه ان تقوله جا انیزید و عمر نیسر آمامه و عمر نیسر آمامه او ده مستانب کلام ده کنه دا تا گرزول ده پشانده دی اسم مرتض و, و بیانت دا زعام باطل که ولم تبتدئ لسرعه اثبات او ذا سرعه دوباره ثابت کړي نه دي ودا نظام دي باطل دي کلام دي مستنقب او بيان ده نظام کې داري سره یو ځای کې اونې راړي نظام دي باطل نو على هذا بنا پر تقریر باندې چې دوباره راولونه باندې بل اصل اصل او قیاس دا شو الله يجئ الجمله الاسميه تو چې نبرزي جمله اسميه حال مگر ده و سرا و اما ما جاءت راغلي بغیر ده سابو شيء الخارج عن قياسي گویا کی راغلی ریشا ز نادر د کیاس نسری خارج دی واسلی هو د خپل او اصله هو ضرب من التاويل او دک جمله حلوه تشویید په یو ګونه تاویل سره و نوع من التشبیه او دی نوع مشابهه د و جنده اغه لسر مشابهت یو کیس راغلی چکه مو کوو راضی هاذا کلامه فی درالاجاز داد عن کلام بفضل الاجاز کی وهو مشهد بوجوب الواو ادا مشهد په وجود د واو وجوب د واو وزير <تصفح> أو, أو, زن... او او زيد المصري وجاءني عمرو او وجاءني زين وجاءني زين عمرو المصري امامه بالطريق الاولاء شهر جاءني زيد وزيد يسرى كي ورا الواجب دي شهر جاءني زيدم چ بالکل مغايرت تے عمرو يسرى بالکل مغايرت تے الت بالطريق الاولاء واجب دي ثم قال الشيخ يا شيخ وليدي ماذا دلالات سجدة قال خان ذاه زبد دره من دياو قال الشيخ قال الشيخ و مط مارك اوبر وال قال الشيخ وانجوا الى نحو على كتفي سبب الحال کسورت فيها خاط وَإِن جُعِلَى نَحْوُ عَلَا كَتْفِهِ سَيْفٌ حَالًا کَسُورَتْ فِيهَا تَرَقُهَا اَوْ نَحْوِ قَالِ بَشَّارِ اِذَا أَنْ كَرَتْنِي بَلْدَةٌ اَوْ نَكِرْتُهَا خَيَتْتُمَا الْبَازِيَا عَلَيَّا سِوَادُ اگر چې پدې کې د حال ګرځولې دا جمله او بیا پدې کې و او پرې خو دې شي مليhazardous پدې کې په تعبیر کولې شي پدې کې به څه کولې شي تعبیر کولې شي پدې کې به تعبیر کولې انها نهار رسول الله صلى الله عليه وسلم على جناب النبي اسلام والسلام محمد ربه و بيحاء ذلك انت وجور الله بلزم التواضع بس تخيل نتناول ال اي دي نوي بس كانوي راح اكون كذا لوذا كان لو دين كذا لوذا خلينا نقول ها الحمد لله من توك و كمان بناء زوجي بجاوا اگر چې ګزورشه د بتاسه کس جبلو کې چې جاءنی زید علا کتبه سید جاءنی زید علا کتبه سید یا خالد بن الوازي عليه